264, Sfânta Căsătorie și Sfânta Preoție ca paradigme sacramentale ale unirii cu Dumnezeu. Am dorit o discutare sincronă a celor două Sinte Taine pentru a evidenția rolul lor paradigmatic pentru unirea cu Dumnezeu. Dacă în cazul căsătoriei unitatea interioară a celor doi miri este analogă unirii dintre Hristos și Biserică și presupune ca fundament unirea personală cu Dumnezeu, a fiecare dintre ei în cadrul hirotoniei, bărbatul care primește harul preoției și se unește în mod direct cu Dumnezeu, de la care primește harul dumnezeesc, se face într-o conștiență Zujitorului Dumnezeu în biserică și mijlocitorul către Dumnezeu al turmei cuvântătoare încredințate sieși. Aceste două idei fundamentale sunt prelucrate de Simeon în teologia sa sacramentologică într-un mod personal și foarte expresiv. Astfel, în imnul 27, Sfântul Simeon pune în relație pe monahul văzător de Dumnezeu cu bărbatul căsătorit, pentru a arăta modul real al unirii dintre cel credincios și Dumnezeu. Cine și-a făcut din chilia lui cer prin virtute, acela înțelege și-l vede șezând și în ea pe creatorul cerului și al pământului, cărei se închină și coexistă purura împreună cu lumina neapusă, cu lumina neînserată și cu lumina neapropiată, de care nu se separă nici de cum u, udamos, horizete, de care nu se îndepărtează deloc nici ziua, nici noaptea, nici când mănâncă, nici când bea, nici în somn, nici pe drum sau când își schimbă locul. Ci așa cum trăiește, așa și moare sau încă și mai limpede, coexistă veșnic împreună cu el, cu sufletul împreună cu Dumnezeu, există cu sufletul căci cum va fi despărțită mireasa de mire sau bărbatul de femeia sa cu care s-a armonizat sinir mostii odată pentru totdeauna spunem legiuitorul nu va păzi oare legea adică Dumnezeu cel care a dat legea ca bărbatul să nu se despartă de femeia sa oare nu va păzi legea aceasta sa și în cazul relației dintre văzătorul de Dumnezeu și El însuși, Dumnezeu, și El care a zis și vor fi cei doi un trup, facere 2.24 și apoi Matei 19. Cu cinci. cum nu va fi întregime un duh, conform 1 Corinten 6.17, împreună cu El, cu sufletul, căci femeia este în bărbat și bărbatul în femeie, iar sufletul e în Dumnezeu și Dumnezeu în suflet, și așa se unește și se face cunoscut în toți sfinții inute che și entis pasin. Văzătorul luminii este întotdeauna împreună cu lumina pentru că ea nu este văzută în afara lui, ci înăuntrul lui și deplasarea lui prin chirie sau în afara ei nu deranjează prezența luminii din ei, din el, pentru că nu mișcarea fizică sau plimbarea ne scot de relația vie cu Dumnezeu, ci păcatul. Unirea văzătorului de Dumnezeu cu Lumina este o armonizare interioară cu ea, după cum relația maritală dintre cei doi este o lăuntricizare reciprocă. Dacă unirea maritală formează un singur trup din cei doi, adică îi face pe cei doi să nu aibă un mod de viață singular, ci comun, în care ambii parteneri se asumă, se adâncește și se poartă interior unul pe altul, tot la fel, spune Sf. Simeon, este și unirea văzătorului de Dumnezeu cu lumina divină, în care el este acaparat de lumină și o poartă în sine pe măsură ce e purtat de îndemnul spre sfințenii, spre curăție de plină venite din partea luminii. Soțul își poartă soția în sine pentru că poartă în sine toată dragostea, respectul și toată rugăciunea de împlinire veșcă pentru soția sa, adică chipul ei, relația ei cu el după cum cere în duhovnicii poartă în sine lumina lui Dumnezeu, poartă în sine pe Dumnezeu prin slava sa, într-o unire ființială cu sine în care s-a pas cu pas prin sfințenie. Prin această alăturare ilustrativă, Simeon nu propulsează vederea lui Dumnezeu numai în viața monahală, privând astfel de apemire, în ce el pune în analogie, monahul în duhovnicie și cuplul căsătorit, pentru a arăta dimensiunea comunională abisală a relației dintre om și Dumnezeu și a relației de iubire existentă în cuplul căsătorit. Simeon încheie pasajul citat cu sublinierea unirii reale a Sfinților cu Dumnezeu, a ritmării vieților cu slava lui Dumnezeu, ritmare interioară care se regăsește și în cuplul căsătorit și în care poate crește cuplul potrivit harului iubirii duhovnicești, și a fidelității între ei privit, primit în Sfânta Taină a Cununiei. Simeon nu vorbește despre orice cuplu și nici nu presupune că se poate face o ritmare reală duhovnicească a celor doi fără Harul lui Dumnezeu. El are în vedere căsătoria duhovnicească, reala căsătoria ortodoxă, în care cei doi sunt oameni duhovnicești și care cresc, în mod conștient, în unirea cu Dumnezeu și în unirea interioară dintre ei și dintre ei și copiii lor. În discursul lui Simeon va repune în discuție unirea interioară, relație extrem de adâncă a cuplului căsătorit, într-un context cristologic și comunional-ecresiologic. Și urmează citatul, Acela Hristos a învățat că unirea pe care el o are cu tatăl său, pe care o, avea, o avem și noi în chip asemănător cu el, iar ucenicul și apostolul lui a spus că aceasta e ca unirea pe care bărbatul o are cu femeia sa și femeia cu bărbatul ei. Și vând să arate în chip cuvârșitor unirea noastră cu Dumnezeu, continuă zicând, pentru aceasta, adică pentru Hristos, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se vor lipi de femeia sa, adică de biserică, și vor fi... Am în doi un trup, adică cel al lui Hristos și Dumnezeu. Și că acesta este înțelesul cuvântului și nu rostim acestea plecând la raționamente, același apostol adaugă și spune, taina aceasta mare este, iar eu vorbesc despre Hristos și despre Biserică, Efeseni 5.32 cu adevărat, deci, mare și mai presus de decât mare este și va fi taina aceasta, pentru că unirea și comuniunea, intimitatea, rudirea pe care femeia o are cu bărbatul ei și bărbatul, cu femeia lui, aceeași închivrenic de Dumnezeu și mai presus de orice gând și cuvânt, o are stăpânul și făcătorul a toate cu întreaga biserică, ca și cu o singură femeie, unindu-se cu ea închip neprihănit și mai presus de negrăire, fiind și cum cu ea în timp nedespărțit și nedesfăcut ca una iubită și îmbrățișată de el. Și aici se termină citatul Dumnezeu Simeon. Astfel, pe de o parte, Simeon vorbește despre unirea noastră mistică cu Hristos, care este analogă cu unirea dintre tatăl și fiul, iar pe de altă parte... Vorbește despre comunia cuplului marital în duhovnicii, care este analogă unirii mistice, extrem de adâncă și de perplexantă a lui Dumnezeu cu noi. Sintetizând dubla analogie simeoniană, ajungem la paradigma unirii reale dintre Dumnezeu și om, care este posibilă numai pe baza conformității creaționale a omului cu Dumnezeu. Simeon, ca și Pavel, nu vorbește despre relația dintre bărbați și femeie, în cadrul cuplului căsătorit și despre relația noastră cu Dumnezeu ca despre niște realități nespecifice omului, ci din potrivă evidențiază împlinirea omului în cadrul relației de comuniune reciprocă. Însă Simeon este atent să sublinieze diferența de grad dintre relația soților și relația celui înduhovnicii cu Dumnezeu. Dacă în cadrul căsătoriei comuniunea ține de ritmarea interioară a celor doi care presupune cel mai adesea și relații sexuale ca mijloc de apropiere interioară. Relația lui Dumnezeu cu văzătorii zlavei sale, spune Simeon, exclude orice impuritate pentru că se unește cu noi în chip neprihănit și mai presus de negrăire, adică în mod mistic, în vederea luminii sale. Sensul adânc al căsătoriei este unirea celor doi între ei fundamentată pe unirea cu Dumnezeu a fiecăruia în parte însă, în același timp, experiența căsătoriei ne dă motivație puternică spre comuniune cu toți frații noștri în un Hristos în Spațiul bisericii. Taina de Hirotonie este de asemenea cadrul sacramental al unirii celui hirotonic cu Dumnezeu, prin care acesta devine zlujitorul activ al lui Dumnezeu pentru frații săi, fiind receptaculul activ al voiei divine. Ambele Sfinte Taine au dimensiunea verticală a unirii cu Dumnezeu, împlântat adânc în dimensiunea orizontală a unității, pe de o parte în cadrul familiei, amicii biserici, unde cei doi se asumă și se poartă reciproc în ființa lor, iar pe de altă parte în biserică, în biserică extinsă, unde preotul și ierarhul mai ales reprezintă factorul unității active a membrilor bisericii, purtând de grijă fiecăruia în parte. În imnul 58, Sfântul Semn arată într-un mod tulburător profilul interior al adevăratului preot și experiența extatică care se cere de la cel care vine să primească chirotonia. Citatul începe acum: Iar cel ce n-a primit în el pe Hristos, pe Tatălui și pe Duhul Sfânt, pe nu Dumnezeu, locuind și umblând, 2 Corinteni 6 cu 16, închip conștient în ima lui. Cum va arăta o slujire sinceră? De la cine cineva va învăța smerenia, dacă nu de la Sfânta Trăime, sau cum va învăța voia dumnezeiască? Cine va fi mijlocitor pentru el sau, sau îl va împăca cu Dumnezeu și îl va înfățișa ca pe un chinător Dumnezeului celui singur curaj și nepricăniști și care să nu fie rușinat, adică celui spre care heruvimii nu cutează așa ținti privirile pentru că este neapropiat pentru toți îngerii. Cine va garanta că acesta va ține fără păcat cratin anamartitos și va zluji fără o sândă erurghin a catacritos în fricoșătoarea slujbă a jertfei cele fără de Prihan adică Sfânta liturgie. Care înger, care om va putea spune aceasta, sau că poate face aceasta, că ce eu spun și dau mărturie tuturor? Nimeni să nu se înșele și nici să se amăgească în cuvinte. Oricine ne-a lăsat mai întâi lumea și nu va urî din suflet cele ale lumii, 1 Ioan 2 cu 15, și nu va iubi în chip sincer numai pe Hristos și nu își va pierde pentru Sufletul său, Matei 16:25, nemai îngrijindu-se de nimic din cele ale vieții omului, și nu este ca unul care moare în fiecare clipă și nu va plânge, și nu va jeli mult pentru el, și nu va avea numai pofta lui, și nu se va învrenici ca taxioti, ca primul o să ne să ia Duhul dumnezeesc pe care l-a dat Dumnezeu și lor apostol, ca prin el să alunge orice patimă din ei și să realizeze ușor orice cuvinte, orice virtute, și să-și agonisească izvoare de lacrimi, de unde vin curăția și contemplarea sufletului cunoașterea voi dumnezești, luminarea strălucirii dumnezești și vederea luminii neapropiate, conform 1 Timotei 6,16? De unde se dă nepătimirea și sfințenia tuturor celor ce s-au învrednicit să-l vadă și să-l pe Dumnezeu în inimă, ca taxiotisin, oran che ehin ton teon en cardia, în inimă. Să fie păzit de el, și să păzească poruncile lui Dumnezești, oricine nu are acestea să nu îndrăznească să primească preoția, adică ierosinin și conducerea sufletul, sufletelor, psihon, prostasian, ori să înceapă ceva în această privință. Căci așa cum Hristos se aduce pe sine însuși și aduce El însuși jerfă Dumnezeu Tatăl Său, așa El însuși ne aduce jerfă, Prosferii și pe noi, și tot El ne primește dexete. De fiindcă întreprinderea unor asemenea lucruri va fi sprejudecată și o sândă, pentru că e mai rău decât omorul, mai rău decât adulterul și desfrâul și decât toate celelalte păcate. Adică primirea Dumnezeuștii preoții, dacă nu ești în stare de ea. Și aici cu Simeon vorbește în mod înfricoșător, tremurător, despre înărțimea Sfințeniei Dumnezeu și preoții și mai e un mai e un mic pasaj din acest mare pasaj, că și toate acestea se săvârșesc acum față de niște muritori fiindcă negreșit păcătuim unii față de alții dar cel care îndrăznește să vândă cele Dumnezeu și să facă negoți cu Harul Duhului simonie acela păcătuiește negreșit față de însuși Dumnezeu, își bate joc de Dumnezeu. Simeon arată după cum putem observa că asceza drumul curățirii care ne face să vedem pe Dumnezeu și sălăjurilea lui conștientă. Noi sunt în noastră să ne apropiem de hirotonie. Relația noastră cu Dumnezeu anterioară hirotoniei se dezvoltă deosebit de mult post-factum atunci când vedem zujirea lui Dumnezeu și pe noi ca zujitori ai săi, prin prisma îndrăznerii pe care Dumnezeu însuflă în inima noastră de a aduce jerfe neprihănite și în cuvântul viu pe care revarsă noi, ca să hrănim cu cuvântul său pe poporul lui Dumnezeu biserica. Asceza și roadele sale extatice ne fac proprii zlujirii preoțești, pentru că prin acestea ne lăsăm conduși de Dumnezeu, ocupați de Duhul lui Dumnezeu, prin care grăim și zlujim cele Dumnezești. Profilul adevăratului preu pe care Simeon îl pictează în cuvinte nu are nimic de-a face cu impostura duhovnicească, cu simonia sau cu preoția înțelasă ca mijloc de subzistență. Pentru Simeon, preoția înseamnă despărțirea de toate pentru iubirea lui Hristos și viața în care Duhul lui Dumnezeu este adevăratul promotor și susținător al inițiativelor noastre. Taina Sfintei Hirotonii, după cum reiese de aici, ne pune în postura de a al lui Dumnezeu și de conducători ai membrilor Bisericii spre Mântuire, trăite în îndrăzneala pe care o aduce viața sfântă, comunia noastră adâncă cu Dumnezeu. Din acest pasaj următoare pe care le vom cita, va reieși faptul că pregătirea pentru hirotonia sacramentală și hirotonia în sine erau pentru Simeon evenimente capitale ale vieții. E, viitorilor preoți, în viața ceilor care primește și care schimbă în mod fundamental interioritatea și angajarea lor în viața bisericii. Mai trebuie să observăm aici și comparația magistrală pe care Simon o face între Gerfa, sa adusă tatălui și aducerea noastră de către el la tatăl. După cum El s-a adus pe Sine ca gerfă curată Tatălui, tot așa cei care vin la hirotonie cu o viață sfântă, cu și sfinți, sunt aduși drept jertfe curate Tatălui și El le primește la Sine și ne ajută să slujim această prea dumnezească și grea slujire preoțească. Simeon accentuează primirea harului preotiei pentru curăția inimii și calitatea preotului de mijlocitor viu, care are la iubirii către Dumnezeu și o manifestă rugăciunea și mijlocirea pentru păstoriții săi și pentru întreaga lume, pentru care o comunia adâncă cu el. În Cateheza 28, Simeon revine asupra aspectului sfințeniei personale a preotului. Un alt. Citat extins. A unora ca acestora care sfințesc viața în continuu este faptul de a lega și dezlega păcatele oamenilor, Matei 16 cu 9, 18 cu 18, de a săvârși cele sfinte și a învăța, nu însă a celor ce au primit votul și hirotonia numai de la oameni, alegerea și hirotonia mai de la oameni. Că zice Scriptura, nimeni nu-și de la sine cinstea aceasta, ci numai cel chemat de Dumnezeu, evrei, 5. Cu 4. Nu a zis cel ce a primit hirotonia de la oameni, ci cel ce a fost mai înainte hotărât și rânduit spre aceasta de Dumnezeu, căci preoții făcuți de către oameni și prin oameni sunt furi și tâlhari, precum a zis Domnul, eu sunt ușa, toți câți au intrat și intră nu prin mine, ci sar pe altundeva, sunt furi și tâlhari, Ioan 10, 7-9-10. Și bineînțeles, Sfântul Simeon aici se referă și la nepregătirea duhovnicească, la lipsa de pregătire e, pentru preoție, dar și la cumpărarea preoției cu bani. Dacă pasajele din subcapitolul anterior vorbeau despre puterea de a lega și de zega păcatele, și pe baza lor am stabilit că Simeon nu se refera la puterea sacramentală a iertării păcatelor, și la puterea de a pune prin Duhul pe ucenici în adevărata a curățirii de patim, în pasajul abia citat avem de-a face cu o referire expresă la preoție și la puterea sacramentală de a arta păcatele și cu o distinție între preoții care simt lucrarea Duhului în ei și cei care nu o simt. În pasajul de față Simeon nu contestă hirotonia legală a celor care nu simt lucrarea Duhului în, el, în ei, el spune că aceștia au primit hirotonia de la oameni, însă în mod ilegal din punct de vedere al experienței mistice, care cere ca cel care vine la hirotonie să fie vasfințit al Duhului prin asceze și vedere Dumnezească. Citația Paulină și Ioaneică din textul Simeonian ne relevă faptul că hirotonia este alegere și chemare a noastră de către Dumnezeu. Dumnezeu ne alege și El ne cheamă Direct sau prin oameni și înțelegem că, până la urmă, Dumnezeu ne dorește spre Dumnezească preoție. Și că, în adevăratul sens al cuvântului și, în fapt, simte că este preoșt și zujește cele Sfinte, cel care simte în el în orice vreme. Și, mai ales atunci când zlujește halul lui Dumnezeu în ființa sa, lipsa dimensiunii interioare a preoției, se manifestă ca lipsă de îndrăzneală către Dumnezeu, ca blazare rutină liturgică, efeminare alaturii liturgice și predicatoriale a preotului, ca împachetarea lui într-o citire și zlujire tipiconală țeapănă, fără experiența cuceritoare a, a slavei lui Dumnezeu, care coboară la fiecare sfântă slujbă și umple pe toți cei care se sizează prezența sa energetică în biserică. Pentru Simeon, preotul trebuie să fie plin de har, să aibă îndrăznarea iubirii în fața lui Dumnezeu, să știe să conducă în mod evident pe oameni prin Duhul și să îndumnezească prin iradierea duhovnicească a ființei sale pe cei care o pot percepe. Preotul este un părinte harizmat, pentru Simeon, uzujitor al altarului conștient de sfințenia, și slava lui Dumnezeu și nu un prestator de servicii liturgice, care nu știe valoarea și adâncimea lucrurilor pe care le zrujește. De aceea, pe bună dreptate Simeon este tranșant în ceea ce privește îndrăznarea demonică a celor care se apropie de hirotonie cu inimă credincioase, care cumpără harul pe bani sau care se comporte indiferent după ce se îmbracă într-o inconștiență cu reverenda preoțească. În Cateheza 34 avem un pasaj pe care l-am putea intitula Paradigma adevăratei preoții. Aici îl găsim pe Simeon în impostază a lui dezujitor al Duhului Sfânt. Simeon recunoaște că nu este la înălțimea Sfințului Dumnezeu, dar vede în el harul preoției care lucrează cu putere. Și de aici începe citatul. Noi fiind sărmani și nevreni suntem departe de orice sfințenie și de oamenii cei Sfinți Lui Dumnezeu. Dar nu putem tăgădui darul dat nouă de la Dumnezeu, tin dorea tis, dotisan, imin, apoteu, ca unii ce sunt în constrânși de harul Său, să rugim cuvintele lui Dumnezeu și să vă descoperim talentul care ni s-a dat prin harisma, care ni s-a făcut prin prorocie cu punerea, punerea mâinilor. 1 Timotei 4 cu 14. Arhereului, meta epiteseos, ton hiron tu arhereos prin punerea mâinilor, arhereului chirotonia cu punerea mâinilor, care pe capul celui care se hirotonește, care nade săvârșit într-o preoție, tu isin, erusinin imas teleosantos, te teleosantos, teleosantos desăvârșire telios cel care este desăvârșit cel care a ajuns la capul în Dumnezeire, la capătul în Dumnezeire, deși în Dumnezeirea paradoxal nu are sfârșit reiese de aici că Simeon e conștient de puterea Duhului Sfânt care l-a preot și că este responsabil de zujirea filului săi domnice el se confesează audienței sale referitor la simțirea Harului în ființa sa și această mărturisire a înțelegerilor duhovnicești care vin din harisma preoției pe care a primit-o, o consideră aportul său real la creșterea lor duhovnicească. Simeon știe că a primit Harul preoției în cadrul hirotoniei legale, adică printr-un episcop legal al bisericii, dar e conștient în același timp de faptul că Dumnezeu e cel care la hirotonii prin episcop că el a chemat la preoție, că prin el vedea pogorunse Duhul peste darurile aduse de către el și că, fără prezența sa lui Dumnezeu într el, nu putea să se simtă un preot, un mijlocitor real, un adevărat liturg al bisericii. Realismul interior al preoției simioniene se înscrie în realismul de al a liturgic al bisericii pe care l-a promovat nou teolog. Conștientizarea dimensiunii Dumnezeitoare a sfinților Taine este centrul sacramentologiei simeoniene. Dacă în cadrul căsătoriei Taina Bisericii dezvoltă cuplul căsătorit spre o interiorizare reciprocă din ce în ce mai mare, ca o creștere în sfințenia sa, în cadrul preoției însă, bărbatul chemat de Dumnezeu la zujirea sa, a lui Dumnezeu, pentru că a renunțat și renunță la toate, pentru el parcurge zilnic drumul interiorizării cu stăpânul vieții sale, cu Dumnezeu. Sfântul Simeon surprinde mod fundamental caracterul unificator și comunional al căsătoriei și al prioții care țin de comunia noastră reală cu Dumnezeu. Numai în măsura în care trăim o real, ne spune, în esență, Simeon, revărsarea imensă de har pe care o primim în cele două sfinte taine, și creștem în personal în Sfințenie, putem să ne simțim un singur trup cu soțul sau soția noastră sau să ne simțim un singur Duh cu Dumnezeul iubirii noastre. Și prin aceasta am încheiat discu discuția despre sacramentologie despre Sfintele Taine despre Sfintele Taine în viața noastră, cum le percepem ce, se, ce produc ele în noi. După cum am găsit în Teologia Sfântului Simeon, stă la pagina 215 și în podcastul următor vom vorbi despre Eclesiologia, capitolul 2.7, Sfinții ca mădulare viale biserici. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. La revedere!